Um, yeah. You want western? This is western. <music> Senyores i senyors, comença aquest programa d'esports, aquest cap de setmana amb retallades també, eh, que estem acostumats. Doncs nosaltres també retallarem, que no hi ha res més. Però començarem dient, senyors i senyors, bon dia, aquest és el programa número 4 del TAPA Esport de l'era independentista. Perdó, retallada, a període del qui paga descansa, però qui cobra, també, programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la olla. Ja sabeu que estem a la tardor, haurem doncs d'anar amb compte, haurem de mirar amunt. Sí, sí, cap al cel, en aquesta estació cauen coses del cel. I no estic parlant precisament que caiguin diners. Bé, és una tonteria mirar cap al cel i esperar que et caiguin diners, oi? I ara entenc, clar, per què no meu pare deia això? Tu ets del que esperes que et caiguin els diners del cel. I per això ara, ho entès, clar... Tots aquests anys perduts, i us puc assegurar que no em va caure ni un. Ara, segur que vaig estar-hi en el moment equivocat i el lloc equivocat. Avui, dissabte 29 de setembre de 2012, són les 12... Les 12, perdó. Són la 1 i 8 minuts amb una temperatura de 15.1 graus centígrads, amb una humitat del 92% i una pressió atmosfèrica de 1.9.4 hectopascals. Benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Proreig. Avui ningú regala res pel 107.3 de la vostra FM. <fixi> Tot això sembla com que m'he un pes de sobre, però heu mirat per la finestra? No, doncs, què espereu? Mireu per la finestra, mireu! Però no us espanteu, eh? Què us sembla? Quina bona vista, oi? És que amb aquesta nau, sembla que no, però ara ja portem una bona alçada, eh? Ah, que es veu diferent? Quina vista, increïble! Ara, però, com no ens caigui un satèl·lit o un meteorit... A banda de tot el que ens pugui caure del cel, i que de ben segur no seran diners, com dèiem, haurem d'anar molt en compte, i és que la tardor, a part d'aigua, que ens anirà molt bé pels bolets, que cauran sinònims del paper. Què seran, què seran? Doncs les fulles dels arbres. <fixi> en quant al moment d'evitar la importància que està passant Catalunya, perdoneu la meva ignorància, però ara sí que no entenc res. Em passa com quan estudiava, semblava que anava seguint el fil i de cop i volta, flas, ja l'havia perdut. El mateix cara, amb el tema de la independència, jo pel que he entès, que és molt poc i a sobre estic perdut, resulta que fa uns 300 anys que perseguim quimeres i d'altres persegueixen elefants. I ara, que no sé com, no m'ho demaneu, però fent no sé què, podem tenir la quimera. Qualsevol s'està perdent el temps perseguint-la, oi? Nosaltres tan sols volem un país que ens estimi, un país que cuidi cada un dels seus habitants, un país que respecti els seus ideals, costums i arrels. No! Nosaltres no volem un Frankfurt, ni un bacon, ni un llom en formatge, ni tan sols una hamburguesa amb ceba, ni una tortilla de patates! <fut> Nosaltres el que volem realment és un país, vaja, el que molt comunment anomenem botifarra. Sí, volem fer una botifarra, molts, una botifarra amb el seu pan tomàquet. Una altra cosa, què deuen donar a Nova York perquè tothom hi va? Potser aprofiten que els vols d'aquesta època estan més bé de preu. El Rossell, president del Barça, el Rajoy, president d'Espanya... Jo, per a mi, que ens està seguint, aquest home, per veure com ho fem. Ah, i el Pep Guardiola, fins i tot s'ha quedat de viure. Nos avui deixarem així no posarem cançota perquè no tenim temps hahavíem triat una. avíem escollit una molt bona, molt bona, molt bona addient, adient a l'època que estem passant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 amb candals porta el meu enamorat i el barret de costat de color verd. Oh, Déu meu!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 Bé, amb aquesta sintonia començarem molt força, eh? començarem i parlarem del derbi que es jugarà aquest cap de setmana, precisament demà, aquí al Municipal de Porreig, eh? el Club Esportiu Porreig i el Gironella Club de Futbol Atlètic B. I ara tindrem l'honor de parlar, si sí, el tenim a la banda del fil telefònic, amb l'entrenador del Gironella Club Esport, Club de Futbol Atlètic B, el senyor Jacint Tubau. Jacint, bon dia. Bon dia. Sí que és, molt bé. Escolta, anem, anem ja t'ho he dit una mica abans, eh? anem una mica escopatejats avui. Um, com, com es presenta el derbi? Un primer derbi, no? Sí, un primer derbi bueno, emocionant, no? emocionant, perquè bueno, el Porret ja ha guanyat dos, ha empatat un, nosaltres portem tres victòries seguides Exactament. i bueno, es presenta emocionant. Sí, sí. Gironella, Clos sí, sí. Atletic, Beca, va en marxa co-líder, podríem dir. Va segon, però co-líder, eh? pels gols de diferència. Uh, sí, molt sí. punts, com has dit tu ben bé, tres partits guanyats i no n'hem perdut cap. Està molt fort, eh, aquest juny allà bé, també. Bueno, anem fent, anem treballant i de moment les coses han sortit bé i, i bueno, també algun partit també l'haguessin pogut empatar, però, bueno, sí? les, les pilotes a vegades sí, al camp del Giuanenc poder, van tenir l'empat, van tenir un pal i tal, però, bueno, al final vam treure'l, sí, sí. Em va sortir de, de cara, eh? Molt bé, ens alegre car. que estigueu aquí dalt, eh? Um, Gràcies. De totes maneres, eh, el Gironella B ha fet alguna coseta, eh? Per, per potser sí. estar aquí dalt. Eh, ha hagut algun fitxatge, ha hagut alguns canvis? Sí, hem fitxat... Bueno, jo he portat algun jugador de... que estava al Berga l'any passat, el Dani Minguez i el Gerard Puig, uh -huh. de la Pobla, i... i després també el Gaona, que estava jugant al Sant Jordi, Bon debat, després, no? sí, i clar, la part de davant pues, l'hem arreglat una miqueta, després també vaig agafar el, el Toni Albaric, que estava el juvenil del, de l'Avià l'any passat, també estava el juvenil de l'Avià, i bueno, aquests, aquestes són les quatre incorporacions que bueno, que han podien ajudar en atac, saps, el, el, les posicions de davant, sí, sí. Ai, perdó. De moment, perill algun jugador perquè que fa pel tema de, de que se te'l te puguin tibar del primer equip del Gironella? Bueno, a mi em van estar comentant que es mantenien bastant les plantilles, no sé si acabarà passant això o no, però bueno, tot el que pugui jugar amb mi aquest jugador, que si un cas es puguin endur, doncs millor per mi, no? Molt bé. Sí, sí. Doncs escolta, eh, desitgem que... Que, que guanyi, que guanyi... Mira, mim mi empat ja faríem, eh? Però, però clar, eh, si desitgem que hi hagi un molt bon partit, que es veguin molts gols, que no es lesioni ningú, eh? que, hi hagi, que hi hagi un bon espectacle aquí al municipal i que la gent surti molt contenta de, del partit, si més no gols, eh? I a veure si pot jugar, perquè aquest cap de setmana això ah. de la pluja, a veure... a veure de mal. He fins al municipal fins a les 12 abans de venir aquí a la, a la ràdio, i s'estaven jugant totes les partits ara que sí? és, és, és el que es corria a la veu, eh? Però de moment fins ja. a les 12 estaven jugant tots. Inclo, bueno, a veure, estat un allà menys quart i acabaven de començar, però de un vidor, com s'estaven charcant ja el camp, eh? Sí, sí, sí. Bueno, molt bé. Bons, bueno, moltes gràcies per esser la trobada. No, programa. no, a vosaltres, a vosaltres. Merci, <laughs> a, merci, Leo. Leo. Bé, primera ronda informativa pel que fa a l'entrenador eh, del Girona del Club de Futbol Atlètic, que ha sigut molt breu, però com un cafetet, eh? un... molt breu però intens. Nosaltres anirem ja per feina i anirem a parlar, aviam deixar-me d'ara la gent, eh, perquè estic més perdut com un pupu -pup en un garatge, un, un, pop, un pop seria, eh? mare de Déu, mare de Déu, com anem, eh? I parlarem del ciclisme, pedalada popular de Berga avui, la prova que sortirà a les 5 de la tarda des del Passeig dels Veureadors, és organitzada per l'Ajuntament de la Ciutat. També per que fa a la petanca primera divisió, per tots els partits per demà a partir de les 9 de matí, vent d'hora, vent d'hora, ben d'hora, eh? amics petanca Cal Riera, Sallent, Gironella i Cortès Vila 2009, per que fa a la segona divisió, Cal Riera B, Sallent i per que fa a la tercera divisió, Market Paradis Vila 2009 B, Balsereny, Amics Casserres i no Bé, Pinedas Castei Nau. Bé, Pinedas Castei Nau. I don't care what the whisper to say Cause they whisper too me What topic? Maybe I should drop it It's touching subject ja l'he dit que hem entrevistat el treuador del Gironella, però després tindrem el del Porreig, si Déu vol, i no plou gaire més, eh? Anem a parlar de l'agenda del Club d'Esportiu Porreig per aquest cap de setmana. El Prebenjamí, que juga avui a partir, o tendria que jugar avui a partir de 3 quarts de 12, aquí el Municipal Club Esportiu Porreig, Club Esportiu Berga. El Prebenjamí, bé, que han acabat eh, molls, han acabat molls. El resoldre ha sigut de Club Esportiu Porreig 7, Unió Deportiva Balsareny, 3, el Benjamí A, ja, eh, també ha jugat avui, no, jugà... està jugant, començaven a jugar, a partir de dos quarts de 12, aquí el Municipal Club Esportiu Porreig, gimnàstic de Manresa, això vol dir, com veieu amb els meus dubtes, que no en tenim ni d'ell, eh? Pel fa el Benjamí A, ja, juga demà, eh? diumenge, a partir de dos quarts de 12, Club Futbol Igualada, Club Esportiu Porreig, Perquè fa el Benjamí B, partit per avui, S'ha acabat ja el partit, també han acabat ben molls, i Club de Futbol Joanenc, 2, Club Esportiu Porreig, 8, l'Olavia, que jugava avui a les 11, jugava avui a les 11, Mollà, Club Esportiu Mollà, Club Esportiu Porreig, l'Olaví B, que ha acabat, també han acabat ben xops, Club Esportiu Porreig, 0, Club de Futbol Joanenc, 4, l'Infantil, que començava aquí a Porreig a dos quarts d'una, que ja ha començat, Club Esportiu Porreig, Club Futbol Joanenc, que no en sabem res. Pel que fa al cadet, juga diumenge, eh, aquí al municipal de Porreig, Club Esportiu Porreig, Unió Esportiva Aviar, això serà a les 12 del migdia. També tenim el Nil que jugarà aquí a Porreig a partir d'avui, eh, a partir de dos quarts de quatre, Club Esportiu Porreig, Club Futbol Joanenc, la categoria de les noies a la vía infantil femení, Jugaran avui a partir de les 10, perdó, ja han jugat i ja han acabat també, ben xopes, Club Esportiu Porreig, Club Futbol Sampadó, he dit el resultat, Club Esportiu Porreig 1, Club Futbol Sampadó 6, pel que fa el cadet juvenil femení, partit per demà a partir de dos quarts d'una, Club de Futbol Sampadó, Club Esportiu Porreig, i pel que fa el sènior femení, jugarà avui a partir de les 6, aquí al municipal de Porreig, eh, Club Esportiu Porreig, Club de Futbol Call de Tennis. I ara ràpidament donem la benvinguda a la gent que tinc a l'altra banda de l'estudi Bé, ells estan a dins de l'estudi, jo estic amb una peixareta aquí que m'estic morint de calor ara actualment eh? Perdona, però no et sento, eh? Mariona, bon dia, no em sent Jaume, bon dia Bon dia Jaume estava molt atent, també tenim el seu germà, el bon... Joan Que no sé si dirà res, Jaume, dirà res o el Joan no El, Joan no dirà no. el germà està aquí fent, fent, fent pinya, no? Ara I... que de moda els, els castells, sí, eh? sí. està fent pinya a baix, eh? Mm -hmm. ens Vull felicitar -te. a un amic meu que el dijous va fer anys. Doncs pues com es diu el teu amic? Ara sí que et sento, veus? Constantin. Constantin, felicitats. I, i... i enviar saluts els de residència, la meva, la Gemma, tots els de residència, en fi. Molt bé, queden saludats a tots a les residències. Ui, Jaume, és la Gemma? Ja és la tutora, inculta Ah, vale, vale oh, oh, oh. Inculta, es que dir, inculta, maco uh. Escolta, jaume, Perquè, la, no perquè la gent no ho sàpiga Jo no sóc un inculta perquè ara m'estava llegint Un article molt interessant uh, Escrit per una marica Que és, explica les tècniques d'estudi Ideals per estudiar I Mariona, bon dia Imagina't, l'inculta que sóc Uf. Ara. Bon dia, Mariona Molt bon dia, Ràdio Porreig ja Estem aquí una vegada més Jaume Escolta, sí. què et sembla si comencem, ja parlem i parlem molt? Sí, sí, sí, però, però deixeu-me comentar una cosa. Però molt ràpidament, que anem sí, a portar sí. A Mariona. Sí, sí, Ràdio Porreig, ben la Loteria Nacional de Nadal i el número és 65 93 0 el, els venem en 5 euros i el donatiu és d'un per la nostra estimada Ràdio Podeu, podeu trucar a aquest número de telèfon, no? el número d'això. Eh? Jaume, en vol, equip de tercera catalana preferent, sènior, masculina, primera fase, grup B. Primera jornada. Aula de handbol, aula Berga Ai, millor no, no, això no pot ser massa no. aules, eh, Jaume? Sí. Aula, en Berga verga, No sé si en volen, eh, però en voldran tots. Tots voldran guanyar, eh. Avui, a partir de les 4 de la tarda, la tarda. Fine. When I look on your eyes and I'll do better. I was the one that let you know, I was your son of me. Anem directament ja, per referent, eh? Estarem a parlar de bàsquet! I realment només tenim un partit perquè la tercera catalana femenina juguen el dia 12 d'octubre eh? d'aquí un parellet de setmanes igual que el primera catalana grup 2 el nostre inforbert bàsquetberg el que sí juga Jaume i el que direm és el Sots 21 nivell B grup 1 segona jornada Perdona, pots per repetir? Jaume, Sots 21, bàsquet, eh? Bàsquet masculí. Ah. Sots 21, nivell B, grup 1, segona jornada. Club de bàsquet, porrets, AEP, MVP Cervello. Aquest partit es jugarà avui aquí al pavelló municipal a partir de dos quarts de sis... que enviarem de sintonia a parlar de futbol sala. Jaume, ja pots preparar papers futbol sala, eh? I femení, perquè els masculins també jugaran... Aviam, aviam, si ho tinc per aquí... Jugaran a partir del 20 d'octubre. Fixa't-hi bé, jo, que et diré, eh, perquè començarem per la tercera femenina, grup 2, primera jor... no, segona jornada. Per primer van, el van ajournar. Segona jornada. Futbol sala en Cacerres, les fonts Unió Esportiva. El camp on en aquest partit. Pavelló Municipal de Cacerres. L'àrbitre. Adrià Encinas Casas. Aquest partit està pensat perquè jugui avui a partir de dos quarts de cinc aquí el pavelló municipal de Cacerres. de Cacerres. Primera divisió, partidona, eh? Primera divisió femenina, tercera jornada, Jaume. Pupolsa la Gironella Soto del Real. Aquests no en sabem, ni àrbitres ni res, però sí que us diré una coseta que ara se eh? Us diré que la Gironella vol mostrar la seva força davant el Soto del Real. Clàudia Pons i ja Anna Costa s'entrenarà amb la selecció la setmana que ve. En la tercera jornada, la primera divisió femenina de futbol sala, futbol sala Gironella, té la visita del Soto del Real avui a partir de dos quarts de sis. Mentre les Gironallanques han saldat amb una victòria a casa i una derrota com a visitant els dos primers enfrontaments, les madrinenyes van caure a casa la setmana passada i van descansar en la primera jornada, per la qual cosa no tenen cap punt en el seu casaller. Així, les Gironallanques intentaran, com la temporada passada, ser fortes a casa i mira a decidir el menys punts possibles. Avui, el conjunt del futbol sala Gironella mirarà de per compensar amb una victòria la clara ensopegada patida dissabte la, a la pista del Vorella-Gallec. De cara a la setmana que ve, dues jugadors de futbols a la Gimna, i a Clàudia Pons i a Costa, participaran en unes sessions d'entrenament a la ciutat del futbol a Madrid, amb la selecció estatal a les ordres d'Arsenio Pascual per preparar el tercer torneo mundial. Ens queden escassos un minutet eh, per parlar i parlarem molt ràpidament dels 10 quilòmetres de Ciutat de Berga. No hi ha més de 400 corredors, eh, a prop de 500 atlletes en la cursa senior i més de 100 en les de promoció s'esperen de la primera edició dels 10 quilòmetres de Ciutat de Berga, que se celebra demà. La sortida i l'arribada de les curses serà just davant de l'hotel Berga Park a la carretera de Solsona i pel que fa a la prova absoluta hi ja ha establert un circuit de 5 quilòmetres al qual es faran dues voltes. Aquests 10 quilòmetres, Ciutat de Berga, són organitzats pel club atletisme La Sensi. Perdó, La Sensi, que és jugador del Barça, no, eh? La Sensi, que és presidit per l'adleta José Luis Blanco i el Club Atlètic Berga, amb el suport municipal. Aquesta tarda es fa la presentació a l'hotel Berga Park, que aquesta nit acull també el suport oficial de la cursa. A partir de les d'un quart d'onze de diumenge és quan s'encetaran les curses de promoció i... A les 11 la senior en categoria masculina més de Blanco els favorits seran el Ganès, Paul Xiequasi i Ivan Sarco, en les femelles Eva Arias, Dina Letbe Dieva i Pamela Cherono. Yes. La Cavalls del Vent arrenca aquest matí la quarta edició de la cursa de muntanya. Cavalls del Vent amb una distància de 84 quilòmetres per part de Cadí Moixador es posa en marxa a les 9 del matí de vagar amb un miler de participants. Els primers es preveu que arribin a mitja tarda de nou a la vila vaganesa. Hi ha una bona presència de corredors d'è·lit de la llista d'inscrits en els quals el seretà Kilian Jornet i el manrassà i la manrassana Núria Piques que aspiren a la victòria. Anem, per tant, a la segona banda de la part i la publicitat. Joïreria Maite, des de Berga, saluda als seus clients, amics i públic en general i els recorda els tractes especials que tenim per a les seves joies. Si les vol actualitzar, Joïreria Maite les hi transforma. Si les vol vendre, Joïreria Maite les hi compra.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 Realitzem festes majors, fires, concerts... Analitzem casaments, festes escolars, banys Escuma. Organitzem la festa a vida de les seves necessitats... Un pressupostos sense compromís... ServiSoc, 93 1063, Colònia Fons, Porreig. Residència Sard Montmartre de Porreig.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 organitza Ajuntament de Porreig i col·labora també la UBIC, la Unió de Botiguers i Comerciants de Porreig. L'Associació Literària Pensaments i Paraules es complau informar-vos que en el transcurs d'aquesta setmana s'acabarà el termini d'admissió de treballs poètics per a l'edició del recull que veurà la llum, la propera festa de Sant Martí, i que enguany portarà per títol A cel obert. En aquests darrers dies podreu fer l'entrega a la Biblioteca Guillem de Berguedà de Porreig o bé tremetre el vostre poema a través de correu electrònic a l'adreça pensipart.gmail.com Ens agradarà comptar amb la vostra participació en aquest 32è aniversari. Necessitem de la vostra empremta un any més per a fer de tots un cel obert ple de lletres puigratxenques. Animeu-vos-hi! I seguim amb el derbi, ara parlarem, ara parlarem, tindrem el gust de parlar amb l'entrenador dels locals del Club Esportiu Porreig. Jordi, bon dia. Hola, bon dia. Jordi Ponc, alias Ponti, com prefereixes que et diguem? No, tant més, tant, tant més, més. Jordi sí, mateix? Sí, Jordi. Jordi mateix. Jordi, aviam, doncs, escolta, és el primer any aquí amb el Club Esportiu Porreig. Sí, sí, sí, uh, la veritat és que Sóc nou com a entrenador, diguem, perquè tot just em vaig treure el primer nivell l'any passat i, bueno, és el primer cop que porto un equip, uh -huh. eh, així, senyor, diguem, de, de primer nivell, bueno, de primer nivell, un primer equip, perquè l'any passat estava estàveu bé i, bueno, molt content d'estar aquí. Estaves al bé amb el Gironella? Amb el Gironella, però alternava una mica les funcions d'entrenador amb, amb els de jugador. O sigui que... I que que érem una plantilla bastant curta l'any passat, doncs, uh -huh. doncs, alternava una mica les dues coses. O sigui, que coneixes perfectament el rival? Sí, no, hi han, hi han bastantes cares noves, sobretot a la part a la part ofensiva, uh -huh. però però sí, la veritat és que aquest equip ho conec bastant. I i com eh, vas entrar el Poreç com ho vas veure aquest equip? Home, eh, quan vaig que arribar Sí, potser... no? que, que, que... clar, venien d'una temporada no? molt, molt dolenta, perquè no és el mateix baixar amb, diguem, amb 40 punts que, que baixar amb 20 com van, com van, com van fer l'any passat. I més carrers o que estava molt decebut la gent amb el tema d'entrenos, que fallava molta gent, i bueno, van, van tenir un any bastant complicat. Però, s'han fet... hi han bastantes cares noves, o la gent s'ho d'una altra manera, perquè també la categoria o rivals són, són molt pròxims i la gent està bastant il·lusionada i de, i de moment la cosa sembla que pinta bastant bé. Se n'acaba bé, perquè no n hem perdut cap, tampoc. No, vam tenir la setmana passada un, un petit pinchasso perquè vam anar a Cardona, quan guanyàvem 0-3, vam acabar empatant 3-3, Déu-n'hi-do, què ens passen aquest porreig, que, que, aquestes expulsions, tantes... tantes sí, tantes, sí, tantes... de moment portem cinc expulsions en, en tres partits que, que realment són moltes, però, a veure, jo, jo crec que l'equip no ha tingut una agressivitat tan alta pa, perquè ens mereixem tantes expulsions. Jo crec que, que han sigut fruit més de la casualitat, vale, perquè els àrbits, a, a veure, de moment estan ensenyant molt, moltes targetes, i jo crec que es fan respectar, i, bueno, jo crec que... Però, alguna però, bueno, se eh? no? Sí, alguna sí, alguna eh, com l'altre dia. Guanyant... Potser volessin anar-lo Bueno, no, és que, que... verbalment no n'hi no ha hagut, n'hi va haver un primer partit, però targetes per, per parlar i això no ens han ensenyat. Aquests àrbits haurien i... d'aprendre una mica això, no? També, sí, bueno, ha... i l'altre dia hi va haver sobretot la primera expulsió que, que, la, que la targeta, és que era una targeta que, que no la podia ensenyar mai, però bueno que no donaren pas o els àrbits perquè si un resultat de 0-3 mai no no et poden pas uh, empatar en 20 minuts, perquè realment van ser 20 minuts. Molt bé, Jordi, tenim alguna baixa per aquesta setmana? Mm, sí, okay. bueno, hem, hem tingut jugadors bastant tocats, perquè a part de les dues expulsions que hi ha, el Xavi Carrer i el Marc Garcia, vale que tenen un, un partit de descens, després ja han dos tres jugadors que estan tocats. En principi, a la convocatòria hi seran, vale? però s'ha de veure a última hora si, si juguen o no. Molt bé. Ja, el camp està... No veig, eh? he estat el dematí, sí, que sí esperem estava... que demà... Bueno, però què diuen demà farà més bon temps, en, en principi no plourà i suposo que no hi, ha, no hi haurà cap inconvenient per jugar. Ara estaríem parlant ja quasi-casi de jugar a Bater Polo, eh? Sí, eh? sí. Eh? avui em sembla que els partits que, que juguin avui, o en principi que s'han de jugar, em sembla que la majoria es, es suspendran, si sí, sí, segueix aquest temps. Bueno, Jordi, moltes gràcies, has fet molta il·lusió de parlar amb tu vale. i esperem Moltes -te gràcies a vosaltres. Jornada. Esperem tenir-te una altra vegada i parlar més tranquil·lament, perquè avui anem, anem, però a saco, eh? amb el gas baix. No vale. Com del motor. Vale, vinga, moltes okay. gràcies. A tu. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Bé, bueno, eh, no li han desitjat sort ni res, eh, pobra, pobre, pobre no. eh? Però bé, bueno, suposo que s'ho sus, ja s'ho deu imaginar, no? Que el que volem és, és que tinguin sort i que faiguin un partit, no. un partit, doncs, com Déu mana, pels... pels els enviem molta, molta energia positiva de veure, eh? des del Ràdio Forreig. Mariona, amb la, meva amb la teva secció, secció molt ràpidament. Vinga, som-hi! Vinga, Mariona. Bé, doncs avui us parlaré del nou èxit de Client Jornet, dins de l'ambiciós projecte batejat amb els cims de la meva vida. Client Journet ha aconseguit el segon dels reptes del, del projecte Some Bits of My Life, als cims de la meva vida, la, traves la travessa integral del Mont Blanc des de la localitat italiana de Cromanyà, dins de la, de la francesa Chem Chemonics, fent el cim, el cim de Mont Blanc per l'edifici via d'escalada de la himno him himnominata, que ha fet el que ha factuat tot sol, sense l'assistència i amb el mínim material possible, seguint la filosofia purista d'aquest projecte. Una vegada més, coronant el Mont Blanc i sense perdre el temps, Journet ha començat el descens cap a Xemónics, per la Buay Royale, la via normal de descens del Mont Blanc, passant per les Jocs, i arribant a l'església de Xemónix, a les 8 hores i 40 minuts després d'haver pres la sortida a l'església de Crumanyà. Jornet està molt feliç d'haver aconseguit aquest repte. Client esperava fer-ho en menys de 10 hores i s'ha sorprès del temps final. Ha comentat que s'ha trobat comú amb molt bones sensacions i amb, un, amb unes cur, condicions meteorològiques molt bones. Aquest és el segon, és el segon dels reptes de Sunbeats of My Life, que continuarà l'any vinent amb l'erbus, el cervi i el Mont Blanc. Les dades de la travessa són de 42 quilòmetres en total. Un desnivell positiu de... 3.800 3.810 metres, amb la dificultat de la via de la hipnominata, amb un temps de 8, de 8 hores amb 40 minuts. El temps normal per completar aquest recorregut és de 3 dies. Com sempre, Client Jornet ens sorprèn i ens deixa amb la boca oberta. Molt. Vas veure l'entrevista que li va fer l'Albert Ohm, el convidat, el client Jornet, ho no, vas veure? No, no el vaig veure. A mi em va agradar molt, va ser molt interessant. I vas sí. pensar, calla, pararem un dia o ja el programa del client Jornet. Sí, m'agrada, bueno, jo no em puc comparar ni menys amb client Jornet, seria fer el, el préssec. Sí, volen però volen. jo sí que, que m'agrada molt córrer i jo vaig cada dia córrer, avui no, perquè està plovent. I parlant de pluja, sabies que Berga havia organitzat una pedalada avui, però no, no, sé, no sé pas si s'haurà pogut fer de gotar a la pluja, ho sabies? Uh, no ho sabem, però no podem parlar, Mariona, perquè anem molt tard hem de parlar del futbol encara doncs hem de del futbol. Mariona, moltes gràcies per la teva secció Igualment a tu sentida, eh, passem al futbol I de, de, de, de, de, de, parlarem d'això Del motor Aver, bon dia, Ma. Molt bon dia, Josep. Molt bon dia, Nois. Ens hem fotut ben molls avui a eh, mirar el futbol que municipal. Sí, ens hem fotut ben molls. Pavam la penya, hem guanyat 7 a 3. Hem guanyat ja hora. Per tant, exacte. El Pol que diu que han perdut avui. No, no, no. <laughs> que hem guanyat, però és clar, els nens amb aquestes pluges, pues és complicat. No veis, eh, complicat. perquè quants anys té el Pol? 5, farà 6. 5. I els els doncs l'equip de on ser és el 5, més petit. 5 6 anys i s'han fotut com anàx, eh. s'han sí, fotut com anàx, estaven tots que què ha passat? Que ha passat? No sabien què havia passat. Vinga, veure, va Pep, que anem cronometrats uh, una vegada més en aquest programa, eh? anem cronometrats. Futbol, doncs vinga, va. Dos bones notícies per començar, perquè vull començar destacant el dotzè títol que va aconseguir la pilota, la pilota, eh? Laia Sain, que va augmentar més encara la seva llegenda d'un esportista que ho ha aconseguit tot en el món del trial. I doncs que continua amb de nous títols, com l'ha aconseguit, com us dic, aquest cap de setmana passat a Suïssa. Dilluns la Laia va arribar a Barcelona després d'haver-se imposat al Gran Premi de Suïssa penúltima prova del certamen, on ja va coronar no va fer falta que es realitzés l'última prova perquè ja va quedar clar eh, Suïssa qui era la campiona la pilot de Gas Gas va córrer amb al peu, ja que té una fractura al polse del peu dret, i a més les condicions climatològiques del primer dia doncs, eh, van semblar que fossin les que tenim nosaltres aquí avui sota una intensa pluja i bueno, doncs, tot i així l'AIA va aconseguir la victòria enhorabona des d'aquí, 12 títols el seu pròxim recte és el Mundial d'Enduro i déu nhi també, quina gran pilota estem parlant. Una altra gran notícia, una altra notícia, el pilot de Manlleu, Xavi Pons, va aconseguir la setmana passada el viador el seu campionat de terra de ratllis. Val? 210 punts per Xavi Pons, 6 de 6. Ha guanyat les 6 carreres aquest any. Per tant, salutacions des d'aquí de al Xavi Pons a la seva família de porreig, que deuen estar molt i molt contents. Continuem, continuem parlant de l'Open de Vià, que es va disputar dissabte passat. Victòria del rally per la parella formada per Jordi Gaig i Xavi Estudillo, al volant d'un Porsche 911 GT3 de l'escuderia Osona. Gaig i el seu copilot van aconseguir totes les victòries de tram. Recordem que el rally es composava de dos trams, dividit en tres seccions. La cronometrada de Porreig de 4 km, 30 m, i la de greugers, de 9,8 km, que realitzaven tres passades eh, cadascun. Jordi Gaig va invertir un temps de dos minuts, un segon en les dues primeres passades per Porreig i dos minuts en la tercera, per tant, temps molt clavats eh? en dos minuts estem parlant d'un tram de 4 quilòmetres Déu-n'hi-do eh, eh, en el tram de Graugers el temps va, estar, eh, va ser de 5 minuts 23 la primera, 5 d'ici la segona i 5.15 l'última, aquesta vegada el pilot de l'escuderia Gironella, el vuit vegades campió de Catalunya Josep Membria, membre del volant del seu habitual Mitsu no va poder aconseguir la victòria, es va quedar a 22 segons d'aconseguir-ho, això sí, amb un temps molt similar a Jordi Gatges en tots els trams molt lluny va quedar Pere Borrelles també de l'escuderia Gironella tercer classificat a més de dos minuts de, de Jordi Gatges Òscar Oviedo de l'escuderia Lleida va guanyar a l'Open i Joan Belmonte a l'Open Junior pel que fa al campionat Josep Maria Membrado és més líder en solitari i abans de passar a l'actualitat que ens mana al eh, circuit d'Ubant anem a parlar de Fórmula 1 molt ràpidament recordem la setmana passada eh, el, sí, Pep per moment, ara. Ho dic, el circuit no torna de Singapur, que ja veurem si l'any que ve torna, per mi és un dels circuits més espectaculars. Una cursa interessant, va anar, anar guanyar emoció a mesura que anava avançant la cursa i sobretot, sobretot jo penso que a mesura que va sortir el safety car va ser bastant interessant. A Lewis Hamilton se li va fer de nit més que mai, va trencar el canvi de marxes i qui sap si sí, un tros d'aquest campionat del món del 2012. La regularitat va tornar a menar Ferrari, també a Red Bull, que no tenien clar si el cotxe patria no, o no. I una cosa està clara, eh, Ferrari no és el cotxe primer, però potser sí que és el més fiable. I això és molt important, és el que va dir i Dreniwis, les mecàniques i les apretes al màxim, és molt probable que petin. Per tant, les millores introduïdes per McLaren i per Red Bull, el que estan fent és que s'estan trencant més de lo de als cotxes. I Ferrari potser no arrisca tan fort però va sumant, i en aquest cas és el més important. Una carrera menys, en queden sis, i el Mundial de Fórmula 1 s'acaba. S'estan movent molt, eh els, eh, els Sí, això en parlarem a la segona secció, si tenim temps. Eh, secció, canvi va, de pilots, tot, eh. Tot, tot, junt, tot, junt de fer, Albert, tot junt, doncs Pep, jo acabaré la veu. No? Sí, doncs va, doncs anem dues seccions. <laughs> Abans anem a parlar del motocross, el català sobretot, es reprèn aquest cap de setmana al circuit d'Urbán, amb les categories d'MX1, MX2, MX3, MX4, MXOX18, MX65 i MX65 Iniciació. Recordem, els entrenaments havien d'estar previstos per avui, eh? en, en aquest matí, veurem, veurem, perquè ara parlem amb el, amb el Ramon Serra. Demà les curses seran de les 11 a les 11.25, MX1 i MX2 conjuntament, 25 minuts més dues voltes, 11:35 a eh, 11.55, MX3 i MX4 20 minuts més dues voltes de les 12 i 5 a les 12 i 25 MX eh, 18, 20 minuts més dues voltes i de les 12 35 a les 12 47 12 minuts més dues voltes eh, en aquest cas l'MX65 recordem que el, el, el català es va, es va, es va acomiadar eh, a l'estiu en el circuit d'Ulbán l'1 de juliol i curiosament es torna a reprendre el mateix circuit que és la Uh, última, prova. última prova, últim cop que, que es disputa aquí al circuit d'Urban. Anem a parlar amb el Ramon. Bon dia Ramon Serra. Uh, bon dia no el Ramon, sóc el Rosent. Ets el Rosent el el Està enfeinat, eh Rosent <laughs> Bon dia Rosent uh, tenim una situació complicada aquest cap de setmana una... tenim cursa al circuit d'Urban, nova... nova prova puntual pel campionat de Catalunya i com es presenta Rosent? Doncs mira fins a les 11 al matí se'ns presentava molt bé perquè estàvem fent una tanda d'entrenaments lliures i i tot I bé, no? El traçat estava perfecte, però a la que ha començat a ploure s'ha anat complicant. I ara que ja portem unes hores de, sota la pluja, doncs el, el circuit la veritat és que cada vegada està més, més complicat i amb més dificultat per, tant, per poder tornar a entrar dintre amb la, amb la maquinària i deixar-la punt per demà. Per tant, ara mateix, eh, Rosent, tot parat? No hi ha les ah. motos al circuit? Ara mateix ho tenim tot parat. Tothom a les autocaravanes, a sota de, de les carpes, i esperant a veure què que ens fa aquest temps i, i les properes hores doncs, són, són claus per nosaltres per, per poder decidir demà si, si la duem a terme o hem, o hem de, de suspendre-la i, i buscar una altra data que, que ens acompanyi més el temps. Ah, llavors una altra data en tot cas es posaria doncs, després de l'última cursa de, del campionat, no? Suposem? Sí, sí, perquè les properes semanas, doncs, també nosaltres ja tenim el, el, la cursa de, de resistència a l'Espinus a Cacerres, la Sí, sí després tenim un trial del Campionat de Catalunya i d'Espanya i, de I, de... I ens ve a l'altra cursa de, de Castellolí de... I, de... Del i del Segre sí. recordem que queden 3 curses. És clar i pels pilots també és una mica complicat, Rosen, perquè per exemple tenim el Roger que està amb 362 punts. Eh, tenim també el Ramon que també està allà en MX2. Per tant, eh, és una situació complicada perquè en cas de que la cursa se celebri aquí, eh, escoltem se la juguen juga. Eh? al llarg de 20 anys crec que fora la primera vegada que hem suspendre una, una, una cursa i no poder tirar davant degut a, a la, la pluja i a la pista no reuneix les condicions, però és que per altra banda també tenim eh, els pilots i bàsicament el, el que tenim del motoclub que van molt ben situats que és el circuit de casa i llavors que corren és una llàstima els agrada córrer perquè és el que més entrenen i, i, i els hi va la, els punts en portats per aquest entrenat i, doncs, farem el, el màxim possible que, per poder l'entigar endavant uh, Rosent, quina és la situació del motoclub Baix-Bergadà en cas de que això s'allargui en el moment en què pari eh, i el, el circuit eh, diguem que s'estigui impraticable quines seria les solucions en aquest cas esperar que s'assequi o teniu altres mesures no, no, nosaltres eh, ara depenem de, dels del que faci el, el temps si continua plovent d'aquí dues tres hores eh, ho tenim complicat perquè quan la pista està mal enfangada és, és impossible de que pugui entrar la maquinària dintre. El que sí que et puc assegurar és que mirant la meteo eh, aquí posa pluja fins a les 12 de la nit, eh? Pluja fins Puja intensa, eh, s'intensificarà si a partir de mitja el tarda. El cat... Em sap <ríe> greu, eh? No, hem mirat la pàgina de les Espanyes, que és, és més fiable, en aquest Segur cas. Segur que fa sols. No solen fallar, eh? s'ha cregut dir-t'ho, però jo altres vegades que he de m'atres menys, no solen fallar, per tant, s'intensifica a partir de les dues, veurem. A veure, en... hem quedat amb el, amb el delegat federatiu i, i la gent de la, de la Junta a les 5 de la tarda. Nosaltres a les 5 de la tarda hem de prendre una determinació, doncs, perquè... Belluga és un nombre important de, de persones que venen a fer de controls, que venen a fer que venen de coronometratge, fet, tenen que venen fer, que eh, venen els corredors de fora que en aquest moment no es troben aquí i si els pots servir tant temps, doncs, eh, eh, estàs eh, estalviant quilòmetrus i estàs fent un suport a, a la gent. A per tot, tant, ja decidirem llavors, el que, el que... Correcte, per tant, eh, concretem, que tothom ho sàpiga. Màxim a les 5 de la tarda se sabrà si es corre la cursa o no es corre la cursa. Ah, ja. A partir de les 5 hi haurà un comunicat, suposem, per la web, que es penjarà i es dirà si es corre o no es corre. Pari o no pari de ploure a la nit, a les 5 de la tarda s'ha de donar la decisió final. Sí, perquè a sobre... M'esteu donant el parc, que és bastant fiable, i diu que fins a la... Sí, em sap greu dir-te això, però és el que és. No, no, també serà el primer que farem a l'arribar a casa. A veure, també hem de dir que evidentment és molt important que plogui i també que convé bastant. El que passa és que no plou el gust de tothom. No, però no té rebeure no té res a veure una cosa amb Una cursa la mirarem després d'un altre dia, que convés que volgui. Correcte. I la poesia i el país i el bolet ho necessiten. Vull dir que oh, nosaltres ja... Ja, el bolet, eh? ja buscarem un altre d'ara. No, no hi això. Molt bé, per altra banda, el que seria bo, és clar, que si un circuit que hi hauria pols, i això seria, seria maco, si en aquest cas, vull dir, volíem una bona cursa. I com dius, els nostres pilots que estan allà davant, sobretot el, més ben classificat el Roger MX-1, que va primer, i, el, i en aquest cas tenim el el, el Ramon que va tercer tenim X2 doncs, doncs, Eficient, ja. no? i, i els bueno. altres pilots al motoclub que també van sí, molt sí molt també estan allà i mateix i correcte, correcte, correcte, el, correcte tenim, el Francesc tenim, Mataró tenim, molt bé. Tenim, tenim gent correcte, bona, sí, bona sí el, el doncs, eh, Rosent, continuïm a parlar avui també estem de retallades aquí hem, hem començat tard i acabarem d'hora per tant, no, no és que hem començat tard i acabarem tard sinó que hem començat tard i acabarem d'hora eh? per tant, molta sort i aviam si es pot celebrar aquesta cursa és de més sort el, tots els pilots del motoclub i... molt bé, doncs esperem i aviam si ho podeu tirar endavant doncs gràcies a la gent de, de Ràdio Correix i que feu possible aquest problema d'esports que et en eh, ens va molt bé la gent de la comarca molt bé home, mentre d'això ho farem moltes gràcies sí. i molta sort gràcies Rosent bé. adeu Merci. bé, adeu. Adeu. Adeu. Bueno, Albert què, deixem aquí deixem aquí i una segona secció bastant ràpida, eh? Ja t'ho juro que serà bastant ràpida. Sí, sí, sou uns Ara veuràs, Jaume, comença't a preparar perquè anem al futbol. Sí, que que sàga. Hi han dos derbis, però ja sabeu, no? Que els derbis, en aquest cas, no ficarem ni la sintonia. Anirem però volant, eh, Jaume? Albert, tens dos minuts per recuperar la veu. Jaume! el derbi. Quin soroll, quin soroll que sents. Te sembla que plou que plau aquí la estorrera. Però... No, no sé, sent, no sé soroll, o... Sí, sí. No, no, que sí que sí. Com és això? No ho sé. Jo t'ho he notat a totes les orelles sí. algú, o no. El derbi, oi? Parlem ja tinc tot. Endavant, nois tinc tot No, no, quarta catalana ah. ha ha baixat, això. Quarta catalana, grup 1, segona jornada Centre d'esports Vilada Baix de Torruella, club de futbol El camp on se jugarà aquest partit Municipal de Vilada I l'àrbitre Antonio Jiménez de García Aquest partit s'ha pensat perquè jugui avui a partir de dos quarts de quatre Sí, sí, el Municipal de Vilada yeah, come on, come on, yeah. Següent Berga centre d'esports, Navàs centre d'esports Camp Municipal de Berga I l'àrbitre? Oatman el Magsem Tibac Molt bé, eh, Jaume Sembla que t'haiguis menjat cuscús abans de venir Aquest partit és per demà a partir de les 6 de la tarda aquí a Berga Següent, l'altre derbi L'altre derbi, el de la quarta catalana, Jaume Casserres club de futbol, centre d'esports, de, porrets, B. El camp on aquest partit. Municipal de Casserres I l'àrbitre. Pasqual Méndez Real. Aquest partit està pensat perquè jugui demà a Casserres a partir de dos quarts de sis. Tenim que el Casserres marxa a la quinzena posició. L'equip local no n'ha guanyat cap, només n'ha jugat un, l'ha perdut. I el Porreig club esportiu B, n'ha jugat un i l'ha guanyat. Porta tres punts i marxa ara... Tercera taula classificatòria. Pel que fa l'estat del salt, Jaume... L'estat del cel núvol. Núvol, eh? No del sol, eh? Del Probabil... cel. Això estem parlant de demà, ja. Eh? Probabilitat de precipitació per demà. Un 40%. 40%. Cota de neu, Pru... més o menys... 2.400. La tindrem 2.400 metres. O sigui que no parillem d'un moment aquí. Temperatura mínima. 11. I temperatura màxima. 21. El vent bufarà. De l'est i a quants quilòmetres per hora? 10. Al índex de ratxos UVA, ja sé que sona com a xino perquè si està, si no fa sol, que... <ríe> quin serà l'índex de ratxos UVA màxim? El màxim 4. <ríe> que és un índex jaume moderat. Moderat. Següent partit. Montmajor Futbol Club, Callu, Callus Club de Futbol. Digue'm el camp on aquest partit. El municipal de Montmajor. I l'àrbitre? Nil Català Olzina. Aquest partit doncs, jugarà la municipal de Montmajor avui a partir de 3 quarts de 5. No sé si plau allà o no, eh? però si juguen, déu nhi eh? Ah. La tercera catalana, grup 7, tercera jornada, Jaume. Can Rull, Rómulo, San Salvador de Cercs. El camp? No el tinc aquí, el camp. Sona esportiva de Can Rui, el camp B, eh, de gest artificial, l'àrbitre. Tampoc. L'àrbitre és en Jordi Verdun, Grigri, Grigri, Grigri, Nyec, García. Uh, aquest partit es jugarà precisament demà a partir de les 12. I el derbi que estan parlant hem parlat amb els seus tècnics, Jaume, que jugarà aquí municipal. El Porreig, centre de d'esports, Gironella, club de futbol atlètic B. El camp, com hem dit. Municipal de Porreig. L'àrbitre. David Torres Tembrana. Aquest partit es jugarà, com deiem demà a partir de dos quarts de sis, el Gironella que marxa segon, l'equip visitant, eh, marxa segon. Eh, tres partits jugats, tres de guanyats, nou gols a favor, cinc en contra. El Porreig marxa tercer amb tres partits jugats, tres, dos de guanyats, un d'empatat amb nou gols a favor i sis en contra. Li han fet un gol més al Porreig, eh? Estat del cel jaume per aquest partit que recordem més per diumenge Estat del cel núvol Probabilitat de precipitació Un 40% La quota de neu està instal·lada més o menys 2.400 Temperatura mínima 12 Un grau més eh, que, que Serres El màxima. 22. El vent bufarà del, De l'est De l'est, quants quilòmetres per hora? 10 L'índex de ratxos suba al màxim 4. I que és un índex, recordem Moderat Següent, Jaume. Centre d'Esports Albán, Futbol Club Pirinaica. El camp. Municipal d'Albán. I l'àrbitre? Javier Chale Sabat. Aquest partit es jugarà demà aquí al Municipal d'Albán a, a partir... Es jugarà el Sabato. El Sab... No, el domingo. Ah. A partir de les 4 de la tarda. <fut> Canviem de categoria segona, catalana, grup 4, quarta jornada... Unió Esportiva Tona Club de Futbol Gironeia Atlètic. El camp on joan aquest partit... Nou camp municipal, gespa natural. L'àrbitre... Javier Fernández Ruiz. Aquest partit es jugarà demà a partir de 3 quarts de 12. I, go, I, I primera catalana, grup 1, quarta jornada... Unió Esportiva Avià, Vilassar, dalt, centre d'esports. El camp... Municipal d'Avià. I l'àrbitre? Isaac Rodríguez Ventura. El partit es jugarà avui, si tot va bé, a partir de les 4 de la tarda. Albert, anem super fora tenim fora d'hores. Tenim pel femení, que hi haurà un equip nou al femení, però empararem una altra estona. Eh? Un altre dia, més aviat. Estona, no, no hi Albert, dos, tens, tens una segona mini-mini. Bon, fins, fins, fins que es penqui, Pep. Sí, no es podem despedir. No sé sí, si sí, oh, quina pena. Mireu, m'encanta espedir. Jo mireu de cor, sí, va, va, va, va, va. sí, sí, sí. No a veure. No Tots no. són bàsicament notícies, val? Una que ja sabem més oficial, evidentment, Lewis Hamilton no serà el pilot de McLaren l'any que ve, sinó que, eh, se'n va a Mercedes amb substitució de Michael Schumacher. Eh, penso que l'accident que va tenir el Kaiser la setmana passada al circuit de Singapur ha precipitat això. Eh, Hamilton ha firmat per tres temporades i amb un sol que jo ja no dic res, a més no dir el sou. Sergio Chacopevez el remplaçarà a McLaren, eh, serà el pilot de l'escuderia de Walking, les pròximes temporades en substitució de l'Ice Hamilton, i Jenson Baton serà el seu company d'equip. Més notícies, eh, aquesta potser no la sabeu, Sebastián Loeb guanyarà el seu nouè nou títol mundial però no aconseguirà el desè. El pilot francès penja les botes, finalment no penja les botes del tot, però l'any que ve farà un programa reduït i només farà els ratllis que li sembla. Eh, començarà un nou projecte amb l'equip Citroën, eh, amb el Mundial de Turismes, i ell creu que després d'haver guanyat tot eh, comença un nou, un, nou, un nou projecte i a partir d'aquí doncs intentarà assaltar el Mundial de Turismes. Una excel·lent notícia també pel World i Hyundai es presenta l'any que ve com una altra marca eh, a través del seu cotxe, l'i20, el 2013 faran un programa reduït i el 2014 hi ha eh, doncs, tot, el mundial, tot el Mundial sencer. Per cert, ahir va sortir el calendari de, del Mundial de Ratlles i el Mundial de Fórmula 1, tots contents perquè continua el ratlli de Catalunya, també serà l'última prova del Mundial l'any que ve i es disputarà el 27 d'octubre. I en Fórmula 1 més interessant és que apareix un gran premi nou, que serà el 16 de juny, eh, hi haurà una carrera més, al final hi haurà més carreres que setmanes. Uh, serà la de Nova Jersey, eh? un altre Estats Units i per acabar doncs recordem que aquesta setmana nova batalla al circuit de Motorland, el Canyés uh, moltíssima pluja moltíssima pluja i Dani Pedrosa va estar parlant de Jorge Lorenzo, avui les categories més interessants així són les que estan a punt de començar ara, que són MotoGP, ja que en Moto3, Mabrik Vinyal es diu malament Moto2, Marc Márquez, sensacional farà el salt a MotoGP segurament amb el campionat a la butxaca i veurem, perquè aquí ha ha d'arriscar Dani Pedrosa. Per tant, avui els entrenaments oficials, si és que es poden disputar, perquè jo les meves últimes notícies que tinc aquí és que està plovent intensament a Saragossa també, veurem si es poden disputar aquests entrenaments oficials. I demà les curses, a partir de les 10, doncs, per Telecinco. Moltes gràcies, Albert, per tenir-te una altra vegada més aquí, en aquest programa. Moltes gràcies, a Mariona, moltes gràcies, a Jaume. Moltes de, de res. Res. I amb aquesta sintonia ens despedirem eh? fins dissabte vinent, si esperem que sigui dos quarts d'una, sisplau, per l'amor de Déu. Que que una mica de temps, sí, que puguem respirar. Sí, molts petonets a la... les curves. Preguem, senyors, a partir de dos quarts d'una, la setmana que ve, dissabte que ve, eh? molts petonets. I Adéu. Adeu! Adeu! Second